Tak včera jsme mluvili o tom, že metoda jogy podle učení yogačáři je vlastně popřením tělesnosti, jestliže popřeme je tělesnost, co se stane? Hmm? Hmm? Samozřejmě musíme tež popřít skutečnou existenci toho vědomí, které tělesnost rozlišuje. Hmm? Je to tak? Tak. No nacházíme v nedualistické dimenzi. Je to tak? Ta dualistická dimenze, ve které se nacházíme, je výsledkem manas. Včera jsme vysvětlili. Hm? V této tradici máme sedm, někdy osm, někdy devět druhů vědomí. to pojetí yogačary je obzvláště široké. Je možno ji vysvětlit mnohými způsoby, mnohými druhy vědomí. Nakonec vědomí je pouze jedno. Ale my vysvětlujeme mnohé druhy vědomí, aby jsme pochopili, Nedualistickou podstatu vědomí. Teď jsou školy, yogačáry, o zvláště vlivné v Číně, Paramalta a tak dále, které vysvětlují devět druhů vědomí. Hm? Normálně vysvětlujeme osm druhů vědomí, a to osmé vědomí se nazývá jak? Alaja. Hm? to je důležitý koncept, hm? proč potřebujeme alaya? Aby Abychom vysvětlili kontinuitu vědomí. Jestliže nemáme Alaya, jestliže nemáme Bhavanga, hm? v Tervádě se Alaya jmenuje Bhavanga, hm? Bhavanga znamená bava znamená existence, anga znamená důvod. Vědomí se stále mění. Jestliže vědomí, jestliže vědomí se stále mění. Když se vědomí změní, kam, kam přichází, odkud přichází, kam odchází. Hm? Myslím, že se změní objekt, změní se vědomí. Je to tak? Hm? No a jak vysvětlíme, že si můžeme vzpomenout na něco? Protože ve vědomí musí být někde zbyt, někde takzvaný hm? stopy našich minulých zkušeností. Kde by byly jinde? Ty stopy našich minulých zkušeností se eh, nazývají v buddhismu Bídža, semena. Hm? Teď eh, to základní vědomí je to vědomí, které eh, může si přivlastnit ty stopy našich minulých zkušeností na základě, včera jsme o tom mluvili, na základě našich zvyků vidět podstatu v osobách a ve věcech. Protože v minulých zkušenostích jsme viděli podstatu v osobách a ve svět, ve věcech, naše nedualistické vědomí se přeměnilo a bydlí. To vědomí, které bydlí, se nazývá álája. Vědomí ale nemá vlastnost bydlení. Ono bydlí díky pojmu podstaty. Podstaty čeho? Zvyku podstaty ve věcech a podstaty v osobách. Protože vidíme podstatu, proto původně nedualistické vědomí se přeměňuje v dualistické vědomí. A kde se to děje? I na základě právě toho základního vědomí se to děje. Proto v májáně tež jsou, rozlišujeme skutečné vědomí a iluzorní vědomí. Hm? Teď je mnoho různých škol hm? yogačára. Vlastně yogačára, eh, takzvaná... Jógačára zdůraznující skutečné vědomí, které se tež nazývá Luno Tatagaty nebo budovství, A jógačára zdůraznující iluzorní vědomí. Tento text je základem jógačáry, která zdůraznuje iluzorní vědomí. To iluzorní vědomí se jmenuje Alaya. Jako z nich bydlí v Himalají, proto se jmenuje Himalaya, hm? naše samsárické vědomí bydlí v Alaya. Hm? To je třeba pochopit. Li, v sanskritu koren Lí, znamená co? lepice. Jelikož se lepíme, nacházíme se v samsáři. Až se přestaneme lepit, nebudeme v samsáři. To je Celý tohleto je tedy škodovaný v jazyku. Ráno jsme mluvili o tom, jak se jmenuje objekt v buddhismu. Alambana. Od sanskritského kvěle Lamp, což znamená vyset. Jestliže naše vědomí vysí, hýbe se, má objekt. A podle toho objektu, jestliže vidíme barvu, se vědomí jmenuje vizuální, jestliže slyšíme zvuk, jmenuje se hm? vědomí zvuku, jestliže vidíme mentální objekty, jmenuje se mentální objekty. A kde to? Odkud toto vědomí pochází, které rozlišuje svět, které rozlišuje prechodnost světa, které rozlišuje eh, strast, přechodnosti, které rozlišuje já, de bydlí. V Alaya. vědomí původně, to už je v zá, i v základním buddhismu, Vědomí původně nemá žádné obydlí, proto se mu říká Anoka, bez obydlí. Buda je bez obydlí, Anoka právě proto Buda je bez trasti. Pokud vědomí bydlí, tak vědomí bydlí v agregátu tělesnosti, v agregátu počítku, v agregátu vnímání, v agregátu vůle a faktorů vůle, v agregátu malého rozlišujícího vědomí. Hm? Z hlediska Mahajány dualistického vědomí. Toto dualistické vědomí má právě základ v Alaya, kde na základě minulé zkušenosti podstaty v osobách a podstaty ve věcech se lepí. Lepí se na co? Lepí se na pět agregátů existence. Pokud se bude lepit na pět agregátů existence, pět agregátů existence bude pokračovat. Když se přestane lepit na pět agregátů existence, Tež buddhismu mluví, v Mahajáně se mluví o amara, nesmrtelnému vědomí. Mnoho škol buddhismu to nepřijímá, ale to nás teď nezajímá. Ale to vědomí, které je naše základní vědomí, to si přivlastňuje svět a smysly, Jestliže si přivlastníme smysly, přivlastníme si svět. Pokud si nepřivlastníme smysly, jak si přivlastníme svět? Hm? A na základě čeho si přivlastníme svět? Na základě těch vásaná, hm? těch stop, neboli eh, prosycení, ne? vědomí, zvyku karmy. A ta karma právě pochází z čeho? Pochází z, to, z, z, z drže, držení se počitku, lepení, jestliže je příjemný počítek, lepíme se na ně, jestliže je nepříjemný počítek, odmítáme ho, jestliže není počítek ani příjemný, ani nepříjemný co se děje, nuda hm? nebo hledání nějakého počitku. Hm? V Abidharově se vysvětluje, ne, i v písmu se vysvětluje, neutrální počitek je příjemný pro jogíny, ale je nepříjemný pro ty, kteří praktikují jogu. Hm? Co je Jaký je ne, vysvětleně neutrální počitek? V Abidáru mě velice zajímá. Normální člověk je jako lovec počitku. Člověk samsáře je lovec počitku. My jsme lovci počitku, pokud ne, nedosáhneme osvobození. Teď eh, je příklad lovce. Tady máme laně, lovce laní. Hm? Teď je eh, lovec zranil laň šípem a tak A chce ji vyřídit, protože touží po její mase. Hm? Nejradši by posnět. snět. No. A co dělá? Když zranil tu šípem, tu laň, tak běží za tou laní a Sleduje její stopy a krev. No a teď ta laň, aby mu utekla, tak vyskočí na skálu. No ale na skále žádné stopy nenajdou. Lovci. Tak co udělá lovec? Běhá, běží kolem skály, až zase najde, kde ty stopy pokračují. Je to tak, nebo není? Hm? Stejně tak, neprobuzený člověk, když má neutrální počítek, hledá jiný počítek, protože neutrální počítek je pro něj buď nuda, nebo je to pro něj eh, roztěkaná mysl, nebo prostě spí. Je to tak? No a teď jsme mluvili o tom, že jestliže praktikujeme správně meditaci na dech, co se stane? Když dech zmizí, zmizí i příjemný a nepříjemný počitek a zbývá jen neutrální počitek, kterému se říká upekša. A upekša je taky krásný slovo. Ikša znamená se dívat a upa ikša znamená se dívat zblízka. My se díváme zblízka jedně tehdy, jestliže máme neutrální počítek. Jestliže píme na tom, co je příjemné, nebo se bráníme tomu, co je nepříjemné. My se nedíváme zblízka. Proto jsme mluvili o tom, že aby jsme se dostali do procesu samaty a vypasany, musíme vyčistit počitek. Bez vyčištění počitku se nedostaneme do samaty a vypašany. Není to možné? A jak vyčistíme počitek? Tím, že neulpíváme na tom, co je příjemné, a neul, nebráníme se tomu, co je nepříjemné. To neznamená, že nemáme počítek nepříjemného v meditaci. Máme mnoho, mnoho nepříjemných počitků, ale my se nesnažíme je silou odstranit. My je přijímáme. Jestliže je příjemný počitek, my se na ní nelepíme, tím se dostáváme do meditace. Teď, jestliže máme úspěch v meditaci, dostaneme se do stádia prohloubení vědomí, první diány, druhý diány, třetí diány. Máme příjemný počítek. ale zbytky, zbytky nádechu a výdechu stále budeme cítit, jestliže dáme, máme pozornost u nosních dírek, budeme cítit jisté zbytky nádechu a výdechu. Ale ve čtvrté diáně teprv nádech a výdech úplně zmizí, necítíme ho vůbec tady. No a tím pádem zmizí i, i co? Zmizí to k myšlení? A počítek, příjemný počítek, který proč praktikujeme diánu? Aby jsme poznali počítek, který není objektem ulpívání. V diáně počítek ne, nemůže být objektem ulpívání proto všechny počitky diálně jsou čisté počitky. Na základě čistých počitků máme čistou, čisté vědomí. A čisté počitky a čisté vědomí je vázáno na objekt, který... Jsme pročistili, čím jsme ho pročistili. Vědomím. A teď se dostáváme trochu dál od tématu. Důležité je pochopit, že co jsme probrali, že vlastně Zkušenost yogačáry je zkušenost samády. A v samády, v různých stupních samády, potom prožíváme různé takzvané čisté počitky, čistou radost, bez ulpívání nakonec. Když nádech a výdech mizí, mizí i myšlení, mizí i eh, příjemný počítek, ale ten příjemný počítek je právě ten vlastně nejpříjemnější počítek, protože to je ten nejklidnější počítek. A jak se mu říká, Počítek odpojení. Ve vyšších stupních Diany pak tedy mluvíme o počítku odpojení. Ale počítek odpojení existuje i v nižších stupních Diany v Druhý druhé diáně, v třetí Diáně, v čtvrté diáně. máme příjemný počítek, ale tež odpojení. Ale v čtvrté Diáně už nemáme příjemný počítek a to je ten nejpříjemnější počítek. <laughs> je neutrální počítek a odpojení. A za této situace. Vlastně se nacházíme v ideálním stavu, aby jsme vysvětli, jsme vypasana znamená pochop, proniknout objekt. Protože pokud je počítek příjemný, naše stopy. Hm, po příjemné udržení příjemného počítku tam budou. Proto Ta neutralita není absolutně čistá. V čtvrté Diáně neutralita se stává absolutně čistá, protože příjemný počítek též mizí. Jestliže příjemný počítek mizí, toto je ideální stav k tomu, aby jsme vlastně objekt pronikli tak, jak je. A proniknutím objektu tak, jak je, co se stane? Aby hm? vstane moudrost. Z hlediska proniknutím objektu, tak jak je, vlastně, to teď mluvíme o meditaci jogačáry, samata se stane moudrosti. Samata se stane poznáním pouhého vědomí. Protože v tomto stavu vědomí se obrátí samo na sebe. A obě prázdné vědomí pozoruje prázdné vědomí. A ty obrazy, které vystávají, jsou takovost. O tom jsme mluvili. Jestliže se to stane, pronikli jsme obrazy. Když jsme pronikli obrazy, šamata, a vypasana se spojí. Mluvili jsme o čtyřech objektech. A tyto čtyři objekty, které jsou objekty šamaty, které jsou objekty vypasany, které jsou objekty obou. Stanou se objekty obou, jestliže jsme došli do toho, co se nazývá tady Vastu varianta. když jsme došli ke konci základů poznání. Co jsou konec základů poznání? To jsme to obrali. Kdo si pamatuje? Pět agregátů existence. Dvanáct sfér poznání, oko, barva až vědomí a objekty vědomí. 18 elementů poznání, oko, barva, vizuální vědomí, závislé vznikání. To je konec všeho, co můžeme poznat. Dál už se poznat nedá. A tento konec všeho, co můžeme poznat, ten se nachází v poznání takovosti. Všechno toto se je pouhé vědomí je jogačára. Jinými slovy jsme poznali realitu, která přesahuje obrazy. To, co my vidíme, to, na co ulpíváme, to jsme vysvětlili jako obrazy. Je to tak? A to, jak poznáme, že to, co, na co ulpíváme, na co, eh, eh, co je objektem našich libostí a nelibostí, jsou obrazy. Jak to poznáme? No právě proto, že meditujeme. Jestliže nemeditujeme, nepoznáme to. Teď meditujeme na, na dech. Hm? Ten stejný dech, na který meditujeme, se stane ob obrazem dechu. Je to tak? Když zůstáváme u stejného obrazu, Meditujeme šamatu, když vědomě měníme obrazu, praktikujeme vypašanu. Ale pokud jsme nepoznali takovost, pokud jsme nepoznali nirvánu, pokud jsme nepoznali to, co přesahuje rámec obrazu, máme v meditaci jen dva objekty. Tyto objekty... jsou mentální objekty. Všechny, z hlediska yogačáry, všechny objekty meditace musí být mentální objekty. Právě proto je nutno meditovat, aby jsme to poznali. Proč všechny objekty meditace musí být mentální objekty? Jestliže vědomí jde ven a orientuje se na pět smyslů, je to roztěkané vědomí. A co je roztěkané vědomí? Jestliže Slyšíme zpěv ptákům, když máme bolest v koleně, tak jde v kol, ke koleni. Hm? Není schopné se usadit. Aby se vědomí usadilo, musíme mít, musí se obrátit na sebe. Je to tak? Vysvětlili jsme to? Když se vědomí obrátí na sebe, to, co pozoruje, to je mentální obraz nebo mentální koncept. A právě proto může ignorovat, ačkoliv slyší ptáky, hm, cítí bolest v kolenu, může to ignorovat. Proč? Protože se obrátilo na sebe. A k tomu použilo meditační objekt. Je to tak? Jestliže nepoužije meditační objekt, tak se neobrátí na seba. Meditační objekt je mentální objekt, je koncept. Když nám někdo nevysvětlí, co, co je pět agregátů a tak dále, my nebudeme vidět žádných pět agregátů. Právě proto jsme měli tu poslední otázku, že aby jsme viděli, aby jsme se dostali do meditace, musíme poznat objekty moudrosti. A jak je poznáme objekty moudrosti? Tím, že pozorně nasloucháme, to jsme se naposled učili, je to tak? Pozorně nasloucháme, kontemplujeme o tom, co jsme slyšeli. Tím, že kontemplujeme o tom, co jsme slyšeli, můžeme to absorbovat, jelikož to absorbujeme, můžeme o tom meditovat. Máme Chápeme význam toho. No a tím pádem můžeme i k další otázce to obklikou. Ale jestli tyto věci nevysvětlíme, no pak, pak ty další otázky nebudou jasné. pak na základě toho, co slyší, co slyšel a o čem přemýšlel, medituje o vědomí. Zase se vracíme. To, co vlastně vidíme, to jsou obrazy vědomí, nic jiného. Medituje o vědomí tak, že soustředuje mysl na kontinuitu vědomí s pozorností soustředěnou uvnitř. Jestliže nemá, jestliže nemá pozornost uvnitř, co se stane? Jeho ducha přítomnost nedozraje. Jestliže ducha prítomnost nedozraje, nemůže použít uvědomění a uvědomění je to, co odstraňuje nečistoty vědomí. Hm? Je to tak? Vysvětlili jsme to? Ta soustředěnost uvnitř vlastně znamená avastapajati, avastapajati. Já jsem učil devět stupňů meditace šamaty, ne? David si je pamatuješ ještě, stapajati, Ava stápajaty, upa stápajaty, hm? damayaty, šamayaty, vyupa šamayati, to jsme se neučili. Hm? Tomáš si to pamatuje, to jsem učil na univerzitě. Aby, aby jsme praktikovali šamat, v této tradici a vůbec v mahajánové tradici, se praxe šamaty vysvětluje na devi Devíti přebýváních mysli ve vědomí. Vlastně. První stápajaty. Na základě meditačního objektu my se snažíme založit mysl na meditačního objektu, aby furt nešla ven protože jsme poznali, že roztěkaná mysl i nám přináší utrpení, strast. Hm? Pro joginy. roztěkaná mysl je strast. Jestli to nechápeme, nejsme žádní yoginy. Hm? No a teď, jak se zbavíme roztěkané mysli? Praxi, šamaty? praxe šamaty začíná stápajaty, že položíme objekt na medita položíme mysl na meditační objekt. Meditační objekt je patří mentálnímu vědomí. I když se díváme na barvu, na tu barvu, kterou se díváme, to je náš obraz barvy v mysli. Jestliže se díváme jenom na barvu a naše mysl půjde ven, pak Poběží k jiné barvě a nezůstane u jedné barvy a neuklidní se. Hm? No a teď meditující, který nemá zkušenost v meditaci, bude se snažit silou položit své vědomí na meditační objekt. Jelikož to dělá silou, Nepozná žádné uspokojení v meditaci. Pokud se snažíme položit vědomí na meditační objekt sílu, žádné uspokojení nemůžeme najít. Proto v prvním stupni šamaty vlastně žádné, ačkoliv pokládáme mysl na meditační objekt, žádné uspokojení ne, nepřichází. Jestli, ale protože víme, že roztěkané vědomí je strast, že je spojeno s hrubostí, je spojeno s nevyváženými pocity, přestože nenacházíme v meditaci žádné uspokojení, pokračujeme a tím se dostáváme do druhého stupně utišení kterému se říká stápajaty. To znamená, my díky našemu úsilí, přestože se stále snažíme silou položit naše vědomí na meditační objekt, to vědomí na tom meditačním objektu má kontinuitu. Má kontinuitu, čili náš stav je o něco lepší, ale jelikož stále tato tendence pokládat vědomí na meditační objekt silou dominuje v naší meditaci, stále nenacházíme žádné uspokojení. Ačkoliv tam jistá kontinuita v meditačním objektu je. No a jestliže ale získáváme tím, že tam jistou kontinuitu máme, získáváme přesvědčení, Jelikož získáváme přesvědčení, pokračujeme dále, poznáváme, že pouhou silou nikdy uspokojení v meditaci nedostaneme. No a objeví se co? A A Avastá ty. To je tady myšlenu. Objeví se stav, kdy Začínáme pokládat vědomí na obět ne silou, ale díky ducha přítomnosti. Tomu se říká avastápa, tápa to je zde mysleno. S na kontinuitu vědomí s pozorností soustředěnou uvnitř. Protože Ava znamená dolů, my konečně. Mysl leží na objektu, ale ne díky tomu, že používáme čistou vůli a sílu, aby jsme ji tam dostali, ale díky tomu, že mysl zachovává ducha přítomnost. A to znamená, že kdykoliv Mysl od objektu odchází, okamžitě si to všimne. Právě proto pozornost se může soustředit uvnitř. Jestliže nemáme ducha prítomnost, sou... pozornost se nesoustředí uvnitř. To je třeba si všimnout v každodenním životě též, Jestliže máme ducha přítomnost, mluvíme jinak. Jednáme jinak, sedíme jinak, jíme jinak, reagujeme jinak, děláme číkům jinak, děláme asány jinak. že tam nedáme ducha přítomnost, nebude žádná kontinuita vědomí v pozornosti soustředěné uvnitř. A tím pádem veškeré naše. Jednání tělem, mluvou i myslí bude nestále. cik -cak. Je to tak? Vidíme to? No a jelikož dosáhneme tohoto stupně kontinuity vědomí v pozornosti soustředěnou vnitř, pak naše ducha přítomnost může uzrát. A tomu stádiu praxe šamaty se říká upastá pajaty. Upa znamená blízko, že náš, naše mysl díky tomu, že ducha přítomnost dozrává, už neopouští objekt meditace. No a tady se do, dostáváme do stádia, kdy začíná pracovat Uvědomění. A uvědomění odstraňuje nečistoty vědomí. Nejprve hrubé, pak čím dál, tím jemnější. Až ve stavu samády žádná. Ve stavu jednobodovosti vědomí, žádná nečistota není. No a to jsou ty vyšší stupně samaty. A co je zde myšleno? Jestliže Meditující chápe, že objekty meditace jsou mentální objekty, jsou to mentální obrazy. Jeho vědomí získává kontinuitu u těch obrazů a usadí se. Jestliže takto správně praktikuje a pozornost prebývá dlouho uvnitř vědomí, Jestliže vědomí, jestliže nepoužíváme ducha přítomnost, pak pozornost nezůstává u e, ne, nezůstává uvnitř vědomí, ale stále má tendenci běhat sem a tam. Je to tak? Právě proto a děláme cokoliv, ať meditujeme, ať píšeme, ať vaříme hm? <laughs> Vždycky to bude, budeme dělat jednu věc a myslet na jinou věc. A pak si vzpomeneme, aha, já dělám tohleto, tak si pritáhnu znovu vědomí k tomu, co dělám. Ale jelikož nemám ducha přítomnost, já si tam pritánu, budu chtít pritáhnout silou, no a proto žádno, žádné utěšení nenajdu v tom, co dělám. Je to tak? Hmm? Jestliže pozornost přebývá dlouho uvnitř vědomí, vystává stav tělesné a mentální uvolněnosti a jasnosti. Tento stav tělesné a mentální uvolněnosti a jasnosti tomu se říká prašrapy. A pokud nemáme prašrabdy, vlastně utišení ani vypasana, není v pravém slova smyslu funkční. My se, dá se říct, napojujeme na proces meditace. Ale my ještě ve skutečnosti nemeditujeme. Začínáme meditovat, když je stav jasnosti a uvolněnosti. To je a tento stav jasnosti a uvolněnosti začíná, když dozrála ducha prítomnost. Jestliže ducha přítomnost nedozrála, tento stav jasnosti a uvolněnosti nenastane. A jestliže ducha přítomnost dozrála, podmanňujeme si nečistoty vědomí. Jestliže nemáme ducha přítomnost, my ani těch, přestože máme nečistoty vědomí, my ani si jich nejsme vědomí. My chňapáme po tom, co se nám líbí. My se zlobíme na to, co se nám nelíbí. A bereme to jako přirozený stav. Proč? Protože ducha přítomnost v nás nedozrála. Nad tím pádem nemáme uvědomění. A jestliže uvědomění začne mít, jestliže ducha přítomnost v nás dozrála, co se stane? Začínáme se cítit příjemně. Když se začínáme cítit příjemně. Koncentrace je snadnější, jestliže se nemáme příjemný pocit. Koncentrace je, je těžká, jestliže máme příjemný pocit, koncentrace je lehká, je to tak? Jestliže máme příjemný pocit, je lehké se uvolnit, jestliže máme nepříjemný pocit, není tak lehké se uvolnit. Jestli jsme joginni, pak je jo, on, ale ne, jinak je to těžké, je to tak? Hm? Zažili jsme to. No a ten příjemný pocit opravdu nastává, jestliže ducha prítomnost dozrála. A ducha prítomnost znamená, je vždy spojená s pevným vnímáním a s pevným počitkem. Jestliže není pevné vnímání a není pevný počitek, ducha přítomnost nedozrála. No a teď, když máme pevné vnímání, pevný počitek, mysl zůstává u objektu meditace, protože ducha přítomnost dozrála. Co se stane? Jestliže do toho nedáme uvědomění, ta tendence vědomí klesat nás bude užírat. Jsou jogíni, kteří meditují 10, 20, 30 let a nejdou na tento stupeň meditace, protože začínají se cítit příjemně jsou jako v polospánku, ale to není ani šamata, ani vypašaná. No ale takhle medituju. Právě proto vlastní proces očisty vědomí začíná jedně tehdy, jestliže tento hrubý stav vědomí, nesenzitivního vědomí, která má Mají tendenci klesat, překonáme. A pak se nacházíme. Pak se vědomí opravdu uklidní. A stane se vnímavé na základě uvědoměnosti. Takže vidí jakékoliv výkyvy hm? ve smyslu buď klesání vědomí, anebo rozpilování vědomí. Jestliže vědomí klesá vynaloží vůli, úsilí, vynaloží eh, vytárka, no, uvažování o objektu nebo hledání objektu. No a tím pádem tuto tendenci překoná, jestliže tendence k rozplilování vědomí, co udělá na základě uvědomění, odpojí se, koncentruje se, upekša, odpojení, koncentrace, samády. No a vědomí ztratí tendenci se rozstilovat. Jestliže meditujeme na dech, v každém nádechu a výdechu, v šestém stavu utišení, v každém nádechu a výdechu si Začínáme být vědomí, když ta tendence vědomí je k klesání nebo jestli ta tendence vědomí je k rozpilování. A v tom momentě, v tom procesu nádechu a výdechu, to odstraníme, za takového stavu pak dosahujeme e, utišení. A meditující tak může meditovat dlouhou, dlouhou dobu. Proč? Protože neolbývá ani na příjemném. neodmítá, je toleruje nepříjemné. No a tak Postupem času se učí získat rovnoměrné úsilí bez tendence klesání vědomí, bez tendence rozptilování vědomí a dosáhne jednoborovost vědomí, což je osmý stupeň utišení. A když jednoborovost vědomí se stane zvykem, dostane se do samády. Ale předpokladem toho všeho je, že na základě ducha přítomnosti v něm dozraje uvědomění. Jestliže v něm dozrává uvědomění, na základě ducha přítomnosti vznikne jasnost a... uvolnění, které se nazývá prašrabny. No a tato jasnost a ta uvolnění doprovází meditaci. Jestliže tam není, tak vlastně je to příprava na meditaci. Není to ještě meditace. To je, co se dozvíme tady. Je nám to jasný? Toto se nazývá utišení šamata. Takže vlastně šamajaty, to je ten šestý stupeň, vzniká tehdy, když na základě ducha přítomnosti uvědomění se stává jasným a nedopustí k tomu, aby hlubší tendence zašpinění vědomí pokračovaly. No a toto se nazývá utěšení, takto bodhisattva hledá utěšení. Proč hledá utěšení? To znamená, že co? Jestliže chceme být bodhisatové, my bychom stále měli nejenom v meditaci, ale stále bychom měli dodržovat. V, v májánovém učení důraz není tolik na diáně. Důraz na tom je, že se vědomí obrátí samo na sebe, získá utišení. A toto utišení se stane zvykem. Samády se stane zvykem. Jestliže má samády, to znamená, jestliže se je, jeho vědomí vyčistilo, pak může jít do, do těch různých stupní dhyány, to není pro ně žádný problém, může praktikovat eh, zen, zokčen jakoukoliv techniku. Ale ve stavu utišení z hlediska yogačáry je si vědom toho, že jeho vědomí prebývá v sobě. Meditující pak na základě stavu uvolněnosti a jasnosti praktikuje meditaci v hledu. Hm? To znamená, jestliže nemáme stav jasnosti a uvolněnosti, nejsme ani v šamatě ani nejsme ve vypašaně. Jestliže se tento stav jasnosti a uvolněnosti je, pak můžeme jít do Diany, můžeme jít do. jestliže sledujeme stejný objekt. Zůstáváme v šamatě, jestliže nesledujeme stejný objekt, jestliže měníme obrazy, no jdeme do vypašany. To jsme se učili. Samáhy tam tam jathabu tam, pasaty. Jen to vědomí, které je koncentrované, a jestliže je koncentrované, má správně koncentrované, má uvolněnost a jasnost. Jestli není správně koncentrované, nemá uvolněnost a jasnost. Hmm. meditující pak na základě stavu uvolněnosti a jasnosti praktikuje meditaci v hledu Vypašena tak, že s rozhodnutím opouští ten mentální obraz objektu, který udržoval v kontemplaci utišení aby kontemploval vlastnosti vědomí vlastnosti těch obrazů jsou vlastnosti vědomí Proč jsou vlastnosti vědomí? Náš svět pochází právě z toho vědomí, které, které se lepí. To vědomí, které se lepí, to si přivlastňuje naše minulé zkušenosti, přivlastňuje si smysly a přivlastňuje se svět, který Svět, který smysly chápeme, bez smyslu žádný svět neexistuje. Je to tak? A my na základě minulých zkušeností, skutečné podstaty v osobách a ve věcech, my vidíme svět jako dualistický. Hm? Tohle jsem skutečný já, to jsi skutečný ty, to je skutečný obraz, hm? to je skutečný dům. Ale teď meditující se nachází v samády, hm? ten dům, který se vyjeví, to je jenom mentální obraz. Ta osoba, která se vyjeví, je jenom mentální obraz. Je to tak? A teď, stejně tak jako z hlediska Mahajány vlastně, a je to kodovaný v základním buddhismu, pokud naše vědomí je samsárické, jsme jako ve snu, to, co vidíme, jsou obrazy, to nejsou skutečné objekty. Protože skutečné objekty, které vidíme, to už jsou dávno pryč. To, na čem ulpíváme, to jsou obrazy objektů. Hm? Ta žena, na kterou ulpíváme, to už je dávno pryč. Ten dům, to auto, hm? dávno pryč. Protože to vědomí, které zrakové vědomí, které to vidělo. Vidělo jenom barvu, tvár. To potom si to mentální vědomí na základě minulých minulých zkušeností dalo dohromady ten obraz. Je to tak? No a my máme takový obraz. Zase pes, nebo kočka, nebo... Eh, tak jiný obraz. Ten obraz, který je pro nás objektem ulpívání, ten pro kočku třeba vůbec objektem ulpívání není? Je to tak? Proto veškeré objekty ulpívání jsou mentální objekty, koncepty. Stejně tak jako ve snu. Obrazy. Z hlediska yogačáry. Důležitý princip, na to máme, později můžete nastudovat různé důkazy, teď o tom nebudeme mluvit, to, co naše realita je sen. Nic jinýho než sen. Z hlediska yogačáry vlastně neexistuje žádný pádný důvod k tomu, aby jsme rozlišovali mezi snem a samsárickou realitou. Máte nějaký protialbum? Hm? Na to... Na to je mnoho argumentů. za Subandu mnoho mnoho argumentů. Hm? Právě proto začínáme s tímto rozlišením objektů. To jsou všechno mentální objekty. Ale tyto mentální objekty nejsou jenom v meditaci, i v denním životě to jsou mentální objekty. Všechno se děje ve vědomí. Čili jestliže kontempluje vlastnosti obrazu vědomí, pak dělá meditaci. Vypašený. Jestliže kontempluje, jestliže je na vědomí samotné, je to vypašené. Znamená to, že tento mentální obraz, objekt jeho koncentrace, se stává objektem rozlišujícího poznání. Čili první stupeň meditace je, že ten eh, znak objektu, který, kterému se říká nimita, se stane Objektem rozlišujícího poznání. Vypašana znamená co? Vidět s rozlišením. A první vidí s rozlišením prostě jenom ten vnější obraz. To je první stádio. Ještě není z toho ten obraz proniknout. Ve smyslu jeho vlastních, jeho vlastností, jeho specifických vlastností, společných vlastností. Tento objekt pak správně rozlišuje v rámci jeho specifických vlastností, co je specifická vlastnost, Dechu. Hm? Dech je, je vítr, že Vítr je tlak, hm? je pohyb. A to, co má tlak a pohyb, to je stále nebo nestálé. Hm? To je nestále? Hm? To, co je nestále, to je... Ne. Usp... Může přinést plné uspokojení? Nemůže přinést plné uspokojení. A to, co nemůže přinést plné uspokojení, to může být já? Nemůže být já. Je to tak? To jsou společné vlastnosti. Důkladně rozlišuje v rámci společných vlastností, proskoumává na základě rozlišující moudrosti a ujišťuje se o jeho vlastnostech na základě detailního proskoumání. Čili meditace vypašaná je proces. A tento proces má vlastně čtyři stádia a tři stupně. A 3 stupně jsou stupně moudrosti. První nasloucháme. A to, o čem nasloucháme, je vlastně vnější znak. My jsme ten znak, ještě ne, ne, my jsme význam toho znaku ještě vlastně nepronikli. Je to tak? Aby jsme pronikli ten význam znaku, Potřebujeme co? Potřebujeme ho kontemplovat. Aby jsme ho kontemplovali, potřebujeme uvažovat o něm. To je moudrost. A jak uvažujeme? Vytárka, my stále uvažujeme o stejném objektu. Vytárka je to, co vlastně táhne mysl k tomu objektu a rozlišuje ho. A tím vytváří hrač. O tom jsme mluvili už předtím. A potom vyčára je ta jemnější síla vědomí, která umožňuje to, že mysl u toho objektu zakotví. Vytárka je jako síla, která táhne mysl k objektu a mlátí mu objekt a je jako síla, která masíruje objekt. <laughs> tak je to vysvětlený v abidarmě. Teď, když masírujeme ten objekt, tak ho můžeme proniknout. Tak to objekt otevřeně chápe, přijímá, co to znamená. Zde jsou synonýma moudrosti. Prijetí je moudrost. V cestě bodhisatvu my jsme, jestliže dosáhneme hm, prijetí darmy, Jaký darmy? darme takovosti. Staneme se neodvratní od stavu buddhovství. Jenomže my nejsme schopni přijmout stav takovosti, stav prázdnoty. My díky našim zvykům vidět hm, podstatu v osobách a ve věcech, my nemůžeme, nejsme schopni prevrátit naše eh, lepící se vědomí v moudrost. V jakou moudrost? Moudrost zrcadla. Když převrátíme naše lepící se základní vědomí v moudrost zrcadla, orgán vědomí, který je v na, vnáší do našeho poznání jáství se stane orgán neboli moudrost stejnosti všech jevů stejnosti všech obrazů pak to rozlišující vědomí které je založeno na manas na orgánu vědomí se stává krásným pozorováním. A pět smyslů, pět druhů vědomí založených na smysle se stává co? Všechna činnost vykonána? <laughs> to je stav probození. Hm? Tak to Otevřeně chápe, objekt príjíma, to je moudrost. Príjíma s radostí, suka, to je tež moudrost. Príjíma objekt s radostí, to je moudrost. Jelikož tolerujeme takové zvědomí, máme všechny objekty z radostí, moudré rozlišuje, což je paňa, jak už jsme mluvili o tom, jak moudré rozlišuje, že všechny obrazy jsou obrazy vědomí a vědomí je takovost, tak jak můžou obrazy nebýt takovost. Obrazy jsou příčiny dané příčinami a důvody. A příčiny a důvody neznají žádnou osobu. Neznají žádnou podstatu. Kdyby měli osobu a podstatu, tak by ne, nebyly objektivní realitou. Je to tak? Prímo vidí, což je taršana, což znamená Anu anupašana. anupašana, o tom jsme se zmínili, anupašané je jiné, tež jiné slovo. Pro co? Pro moudrost. Anu znamená blízko, pašana vidět zblízka. Jak vidíme zblízka? Tím, že na něčem neulpíváme. Hm? Tomu se říká co? Samskára upeká. Že vůči všem formacím nemáme ani libost, ani nelibost, ale to neznamená, že necítíme příjemný pocit. My cítíme příjemný pocit, který pochází z pravdy. A rozlišuje vypašená. To se nazývá meditace vypašená. Tedy vlastně v tomto smyslu všechny tyto synonymy, přijímání s radostí, modré rozlišování, přímá vize, všechno toto se nazývá vypašená. Meditace vhledu. Proč? v hledu čeho, že všechny tyto obrazy, vědomí nevychází z takovosti. Ne, ne, neopouští takovost. Takto to se bodyslatové zdokonalují v meditaci v hledu. Hm? Jak se zdokonalují v meditaci v hledu? Že neopouští vědomí a vědomí Obrazy vědomí, jestliže objektem se stane vědomí samotné, pak je to šamata. Jestliže se objektem stanou obrazy vědomí, pak je to vypašené, ale neopouští vědomí, pouhé vědomí. Tak dáme ještě jednu otázku, nebo to stačí po dnešek. Ještě jednu otázku. Maitreya se dále zeptal, jak se nazývá ta pozornost vůči objektu, se kterou bodhisattva kontempluje vědomí jako objekt, kdy ještě nedosáhl tělesného a duševního uvolnění a jasnosti. Prašvabdy. Sinus dobrého rodu. Není to pozornost vůči objektu ve smyslu meditace utišení, ale pozornost spojená s rozhodnutím. Naladit mysl na meditaci utišení. Čili pokud nemáme... Jasnost a uvolnění, nedá se mluvit o utišení. Dá se mluvit o meditaci na základě rozhodnutí, ale nedá se mluvit o utišení. Čili pokud nemáme jasnost, je třeba si uvědomit, že meditace utišení a vledu existuje pouze na jasném objektu. Jedině u jasného objektu pak se můžeme uvolnit. U nejasného objektu se nemůžeme uvolnit. Proč? Letargie není uvolnění, letargie je jistá, nebo uh, klesající vědomí, když uh, spíme, to není skutečný uvolnění meditační. Uvolnění, meditační uvolnění jedině může nastat na základě jasnosti objektu. Jestliže není jasnost objektu, to není uvolnění. Jestliže objekt není jasný, Vlastně ty tendence libosti a nelibosti v nás budou dominovat. Jedině, jestliže objekt je jasný, je v tomto pojetí vědomí samozřejmě, pak ty tendence libosti a nelibosti přestávají dominovat. To je třeba si uvědomit. Proč vědomí těká? Protože objekt není jasný. Proč vědomí klesá? Protože objekt není jasný. Proč vědomí hledá jiné objekty? Protože objekt není jasný. Proč se můžeme nudit? Protože objekt není jasný. Hm? Proč nejsme na plnění? Protože objekt není jasný. Proč objekt není jasný? Objekt není jasný, protože eh, eh, za prvé počítek není jasný, vnímání není jasné, pozornost není jasná. No tak jak chceš mít? No a protože vědomí nemá schopnost jasně co znamená sati. Ducha přítomnost to je schopnost vědomí jasně interpretovat daný objekt. To je sati. Proto sati nebo smrti znamená co? Paměť. A v tomto smyslu upamatování. Jelikož si stále upamatujeme objekt, tak stává se jasný. Jestliže si ho neupamatujeme, je, si ho upamatováváme, proto vědomí ho, jak se tomu řekne, vědomí ho jasně pojme. Jestliže si ho jasně nepamatujeme, vědomí ho Nemůže jasně pojmout. Je to tak? Jestliže ho nemůže jasně pojmout, vnímání nebude pevné. Jestliže vnímání není pevné, počítek nebude pevný. Jestliže počítek není pevný, pozornost nebude pevná. Jestliže pozornost nebude pevná, vytárka bude běhat sem a tam. Jestliže vytárka běhá sem a tam, mysl se nikdy neusadí. Jelikož se mysl nikde neusadí, nikde ne, nenajde uspokojení, jelikož nikde nenajde uspokojení, bude frustrovaná. Hm? Kon. Tato tradice vysvětluje proces meditace na, na základě manasikára. Hm? Manasikára znamená, my překládáme pozornost, ale znamená to doslova dělání objektu ve vědomí. Děláním objektu ve vědomí začíná proces vlastně eh, poznání. Bez, a když neuděláme objekt ve vědomí, jak ho poznáme? Je to tak? No a teď objekt můžeme poznat buď rozlišující moudrosti, anebo nerozlišující moudrosti. Nerozlišující moudrost může tež poznat objekt. Teď v této tradici co je unikátní normálně v Mahajáně, ta nerozlišující moudrost je obzvláště důležitá. Nerozlišující moudrost to je moudrost takovosti všech věcí. Ale v této tradici právě ta... nejprve pracujeme s rozlišující moudrostí, aby jsme jasně poznali realitu. Jakožto takovost. To je vlastně unikum této tradice. Že rozlišující moudrost je integrována postupem v moudrost nerozlišující. Na základě takovosti, na základě vědomí. Všechny objekty jsou obrazy vědomí a rozlišující moudrost rozlišuje vlastnosti obrazu, jako vlastnosti vědomí. To je unikátum této tradice. A v tom vlastně neopouští, proto je to tak zajímavé, že vlastně ještě se vrací k té klasické abidarmě, která tež zdůrazňuje rozlišující moudrost. Ale rozlišující moudrost je jenom proto, aby jsme se nakonec vysvobodili moudrosti nerozlišující. Protože jedině moudrost nerozlišující nás může osvobodit. Rozlišující moudrost nás neosvobodí. No a na rozdíl od tervány, my tež začínáme nerozlišující moudrosti. Ale integrujeme tu rozlišující moudrost v nerozlišující moudrost. Okay. Jak? Všechny objekty rozlišení jsou obrazy vědomí a vědomí je takovost. Je to jasný? <těk> která se zeptat. jak se nazývá ta pozornost vůči objekty? Jak se nazývá ta pozornost vůči objektu, se kterou bodhisattva kontempluje pomocí koncentrované pozornosti obrazy soustředěné mysli, předtím, než dosáhl tělesného a duševního uvolnění a jasnosti? Jak se nazývá? Vypa, to je, není vypašená, ale to je příprava k vypašení, zase stejný. Jestliže kontempluje obrazy, vědomí bez uvolnění a jasnosti, je to vypašená. Jestliže zůstává u stejného obrazu, ale ještě nemá uvolnění a jasnost, je to příprava na šamatu, ale není to ještě šamata. Šamata, začíná, když začíná, když je jasná když je jasnost a uvolnění. A jasnost uvolnění přijde kdy, kdy meditující pevně bydlí ve vědomí, pevně bydlí u sebe. A ztrácí tendenci. Chodit sem a tam. A jak to udělá tím, že chápe, že všechno, co můžeme poznat a co poznáváme, není nic jiného, než obrazy vědomí. <těk> Znáče to yoga okay. To <todoboda> Jaký? <laughs> yoga vásišta je silně ovlivněná yoga čáru. Mm. To překladu, panu e, Yoga, yoga vásišta je inspirovaná yoga čáru. Mm. Potom není vůbec žádný pochybní, mm. ale oni do toho integrují vlastně Stejně tak jako Mahajanovi, buddhismus interpretuje tohle pojetí jogačáry s Madhyamikou a s, s takzvanou spojetím budovství budoucnosti tatágatou, lůnem tatágaty, jako budovství ve všech bytostech, jako přirozený stav a tak dále. No to se integruje, no ale tady, tady ta škola vlastně se podobá ještě abydarumě, protože ta zdůrazňuje to rozlišující vědomí. Ale to rozlišující vědomí jako jakožto rozlišení obrazu vědomí. Tedy ten nejjednodušší způsob, jak se dostat do meditace, je prostě pochopit, že vlastně vše, co poznáváme, je jenom vědomí. No to je tento přístup. A to uděláme tím, že vlastně dneska to říká věda, že hmota je prázdnota. Hmota se nedá chytit, jelikož hmota se nedá chytit, EO IPSO, to vědomí, které chytá hmotu, se tež nedá chytit. To vědomí, které chytá hmotu, je iluze. To je yogačára. Dneska věda se k tomu přibližuje, ale že by to ovlivnilo naše vidění světa, vůbec ne. Ale věda jasně dokazuje už, že hmota se nedá chytit. Když rozložíme hmotu, je tu prázdnota? Všecky protony, neutrony, elektrony, nakonec se rozpustí v prázdnotě. Je to tak? No a co je vědomí? To už je, tady je to dané tež, když hmota, hm? stejně tak jako vědomí, v hmotě a, vědom, hmota a vědomí jsou trsy, hm? a trsy vědomí. Hm? Vědomí se nemůže objevit bez, mnoho, bez mnohých, mnohých faktorů vědomí. Stejně ta hmota se nemůže objevit bez mnohých částic. A ty částice, jako částice země, částice vody, částice ohně, částice větru, hm? pak barva, chuť a tak dále, to jsou všechno vlastně součásti těch částic. To všechno má rozdílné vlastnosti, které se řečí. Jako eh, oheň a voda, jak můžou být pohromadě. Protože v kvůli prázdnotě, kdyby nebyla prázdnota, jak může být oheň a voda pohromadě v jedné částice hmoty. Hm? Stejně tak ve vědomí, my máme tolik faktorů vědomí v jednom vědomí, které mají absolutně protikladné vlastnosti, nestejné vlastnosti, jak můžou existovat v jednou vědomí. Protože vědomí je prázdnota. David má nějakou k tomu. Jaký je rozdíl mezi obrazy vědomí a vědomí? Vědomí samo jenom zrcadlí. A ono může zrcadlit jedině na základě čeho? Na základě faktů vědomí. Kde jsou faktory vědomí, tak vědomí se začne hýbat. Jestliže nejsou faktory vědomí, vědomí se nehýbe. A jestliže se vědomí vyprázdní z když přestane dýchání, přestane vědomí se hýbat, kde jsou faktory vědomí? Když se vědomí začne hýbat, pak má faktory vědomí, pak můžeš analyzovat faktory vědomí. Ale když se vědomí nehýbe, Musíš ho dát do pohybu, abychom mohl analyzovat. Je to tak? Hmm. Protože máš pozornost, tak vzniká proces vědomí. A když je pozornost, tak vědomí si ten objekt pritáhne, jak se opritáhne. Má vůli, má počítek, má vnímání. Vytárku. má rozhodnutí, má úsilí. Je to tak? Rozlišující vědomí má, musí mít všechny tyhle ty faktory. Jestliže nemá, tak není vědomí. No, ale když to vědomí vyprázní. a Všechny ty faktory vědomí, to je jenom pohyb toho vědomí. No, jako no to musíš poznat sám. Vědomí je jistá. To vědomí, které bydlí, je to vědomí, které se hýbe. Proč se hýbe? Protože bydlí. Když nebydlí, no tak se nehýbe. Ale kde skutečně vědomí bydlí? To poznáš, tak ujež eh, we'll budou. <laughs> Od nás, když to slyšel chujinem, hned byl probuzen, ale my to můžeme slyšet mnohokrát, ale to První se musíme vyčistit, aby jsme to chápali. To vědomí, které bydlí, je nečisté vědomí. Právě na základě minulých zvyků, které nejsou v souladu se stavem věcí s takovostí, ulpívání na představě jakého jáství. Tam, kde žádné jáství není v osobách a ve věcech. Ty představy jáství v nás jsou strašně hluboké. A, vědomí... a ty právě motivují to, že vědomí lape po objektech. To vědomí, které lape po objektech, je přechodný vědomí. A když to vědomí jenom odráží, co přichází, tak nebydlí. Bydlí. To vědomí, které kdyby nebydlelo, tak to je nirvana. Vědomí bydlí v tom základním vědomí, nebo v Taraváde se tomu může bavanga. Hmm? Rozdíl je, že bavanga má za objekt aktivní. Je karmické vědomí. Z karmického vědomí pochází svět. Jelikož máme karmické vědomí, Vědomí rozděluje na subjekt a objekt. Tomu se říká Nimita Bhága a Daršana bága. Ta část vědomí, která něco vidí, a to, ta část vědomí, která představuje něco viděného. Jelikož eh, máme tu část vědomí, která vidí, a tu část vědomí, která představuje něco videného. Hm? Máme vlastně <klič Jamaica> představu skutečného subjektu a skutečného objektu. Na základě představu skutečného subjektu a objektu je kontinuita vědomí. Hm? No a ráhat má taky kontinuitu vědomí, no A ráhat má tež, pokud žije, tak má kontinuitu vědomí. Takže i jeho vědomí bydlí? Jeho vědomí nebydlí, proto je, nemá pět agregátů ulpívání, ale má pět agregátů osvobození a hm? Proto když zemře, no, tak jde do nírování. Pokud vědomí někde bydlí, může bydlet jen v agregátech existence. Nic jiného neexistuje, z hlediska buddhismu. Hmm? Takže to bydlení je uchopování? No, no, hmm. Nic jiného, co jiné. no. Proto álája se nazývá um, lepení. Hmm? Vědomí se lepí. Lepí se na co? Na pět agregátů pokud se lepí na pět agregátů, ne, nirvány není. Když se nelepí na pět agregátů, dosáhne nirvány se zbytkem. No a když zemchám, tak nirvány bez zbytku. Mm. Toto mára nenajde vědomí a ráta. Hm? Hledá, hledá, hledá, pak se nasere <laughs> a jde pryč. Hmm? A, a kde je to ten Mára, jako by hmm. skutečnosti? Mára má... metafora? Nebo... Mára má různé podoby. Mára je pět agregátů, Mára je smrt, Mára jsou nečistoty vědomí a Mára je pokušité. <hý> Jako v křesťanství máme pokušitelem, když medituješ, tak pokušitel o tebe bude mít zájem, když nemedituješ, tak snad na tebe vykašle. Je to vlastně Bůh z té vyšší sféry smyslových, z mýho nebe, který nechce, aby si šel nad něj. Takže to je nějaká bytost? Všechna bytost je v tobě, žádné bytosti, koho mě tebe nejsou. Celý, celý všechno se děje v tobě, ve vědomí. A se věví v různých formách. To tobě co takový má a všechno zomže. Peklo existuje nebo neexistuje? Ani existuje, ani neexistuje, peklo je ve vědomí. A to, co je ve vědomí, to je co z hlediska budismu? Závislé vznikání. Závislé vznikání ani neexistuje, ani existuje, jsou příčiny a důvody. Přičiny a důvody nikomu nepatří, protože nikomu nepatří, jsou prázdné. Protože jsou prázdné, jsou plné, nic z nich nechybí, nic se k nim nedá přidat, nic se od nich nedá obrat. A to je to vědomí, který má ranenajde.